de la gmail.com, Eco de gmail.com.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 Bona tarda, salutacions a tothom, com esteu? Diumenge 26 de setembre d'aquest 2021, segon programa de la tercera temporada de l'Eco de la Vall, i us saludo amb aquesta sintonia de fons, que aquesta temporada ens acompanyarà com a segona sintonia, després d'escoltar el bo, el dolent i el lleig d'Enio Morricone, interpretada per l'Orquestra Sinfònica Nacional Danesa. Aquest tema es diu Oxigen i és de l'any 84, si no recordo malament, de Jean-Michel Jarre. I aquest segon programa de la temporada el podríem titular Urbanisme i mobilitat sostenible amb l'arquitecte olotí Francesc Baquer, que és a qui entrevistarem en aquesta primera hora, una mica més d'una hora, ha durat l'entrevista, que la vam enregistrar doncs, ahir mateix, ahir dissabte, vam poder enregistrar aquesta conversa, aquesta entrevista amb l'arquitecte olotí Francesc Baquer i us ho compartiré ara mateix. A la segona hora del programa acabarem d'escoltar aquest debat que ja vam posar diumenge passat, titulat, a veure que us ho digui bé... Sobirania i presa de decisions al món rural. Era una de les dues taules rodones, un dels dos debats que va fer el Festival de l'Economia Social i Solidària Rural d'aquest mes d'agost i que es va fer a la Vall d'Envas, aquí al costat. Nosaltres som aquí a la Vall d'Hostoles. això és la ràdio municipal de les Planes d'Hostoles. Aquest programa s'emet tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda a través del 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com I abans de començar amb el contingut, us compartiré també un fragment d'una entrevista que vaig fer la temporada passada amb el geòleg amb eh, garrotxí Llorenç Planagumà, perquè ens parlava dels volcans de la Garrotxa i, com sabeu, eh, aquesta setmana i la setmana passada hi ha un volcà en erupció a l'Ia de Palma, a les Canàries, i, per tant, com a garrotxins, que estem pràcticament envoltats de volcans, ens interessa molt saber què passa amb aquests volcans de, de casa nostra, però també d'arreu del món per poder entendre millor eh, la volcanologia, no? el volcanisme.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 això encara ho estem estudiant, Què és el que fa que, que aquest volcanisme d'aquí es reactivi. Això, això geològicament no ho clar, encara. O sigui, sabem, cada vegada ho estem acotant més, que les últimes erupcions doncs, estan, estan al llindar de fa 10.000 o 8.000 anys, que això és poc, perquè seria el neolític aquí, o sigui, hi ha el començament de l'agricultura a Catalunya i, i és el límit en el qual hi havia erupcions, hi havia...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 Ara, el que no sabem és si serà d'aquí dos anys o d'aquí dos anys. Això no, no ho sabem, perquè no, no, no coneixem encara les pautes que genera vulcanisme. Però, sí, sí, segur, eh? Bàsicament, també la geologia es basa en que el marc geodinàmic que ens trobem de les falles que provoquen l'ascens d'aquest magma i l'esforç que s'estan generant les plaques és el mateix que fa milers d'anys, o sigui, i nosaltres encara és el mateix, una no, de les proves que al segle XV va haver un terratrèmol, aquí a la vall a Catalunya i a la vall de Mer Brugent, o sigui, estem en el mateix mare geodinàmic, o sigui, res ens doncs, fa pensar que de cop volta, perquè som nosaltres, doncs, deixaran d'erupcionar, si tots els elements ens diuen que sí, que, que erupcionarà. O sigui que 100% segur que no futurirà una erupció volcànica aquí a la derrotxa. Bé, doncs no sé si us quedeu gaire més tranquils, pot ser que hi hagi una erupció volcànica, bé, potser no, 100% segur, el que no sabem és si serà d'aquí dos anys o 2.000 anys. Si voleu recuperar aquesta entrevista completa, anant en Llorenç Planagumà, ho podeu fer a... entrant al blog, al podcast del programa. L'eco de la bai tot junt, l'eco de la bai Doncs estem escoltant el so, aquests sorolls que fa el volcà Cumbre Vieja de l'illa de la Palma, a les Canàries, que des del 19 de setembre doncs, està erupcionant i realment és una cosa doncs, que ha cridat molt l'atenció aquí a, a Catalunya i a, i a la resta de la península ibèrica. S'està seguint eh, l'adopció d'aquest volcà perquè hi ha hagut de desallotjar-se i evacuar-se doncs, milers de persones. i, per tant, doncs, és, un, és un fet que, que el tenim a la primera pàgina de l'actualitat, sobretot com a veïns de la Garrotxa, que ens interessa conèixer conèixer una mica millor cada dia com funcionen doncs, els volcans, perquè aquí doncs, en tenim uns quants. Sense anar més lluny, aquí a la vall d'Hostoles, tenim el Puig Rodó a molts pocs quilòmetres i, per tant, si succeís una cosa com la que està passant ara mateix a l'illa de la Palma, doncs eh, ja veieu doncs, eh, el, que, el, que, el que hauríem d'afrontar, oi? I al mateix temps eh, això ens demostra també la capacitat que té la natura de construir i de destruir també al mateix temps, aquesta capacitat creadora i destructora, no? I com en qüestió de, de minuts, d'hores, doncs eh, es pot esborrar del mapa una població o diverses poblacions com, com les de, de la Lleida de Palma que estan afectades per aquestes llengües de lava que, que duuen les cases per endavant. Quina impressió et dona sentir aquest soroll del volcà Cumbrevieja o veure les imatges? Francesc Baquer, bona tarda. Hola, bona tarda, Jordi. Eh, bé, doncs, eh, sentir el son no, del, del volcà, de l'erupció del volcà, et fa pensar que bueno, un, una erupció d'un volcà és l'expressió potser de les més visibles de la natura més ferotge. No? Llavors, ara, en els moments de crisi ecològica en les que estem involucrats a nivell mundial, no, a nivell planetari, doncs res més que l'erupció d'un volcà és allò que et posa lloc, no? És les coses que estem fent com a societat que són més que qüestionables, no? En aquest cas, eh, bueno, un urbanisme que s'havia anat col·locant eh, en, en llocs eh, que possiblement doncs, ara són, són crítics, no? Doncs eh, s'està veient més afectat. Mm -hmm. Molt bé avui a l'entrevista de l'Eco de la Vall parlarem amb en Francesc Baquer que és arquitecte i soci fundador del de, despatx d'arquitectura Si Viva eh, és correcte? Si Viva es diu? Bé, eh, és correcte mitges perquè bueno, nosaltres som un grup de cinc arquitectes en els quals bueno, primer érem Si Viva per una banda que érem la Laura, la meva parella i jo que feien sobretot temes de mobilitat eh, sostenible i urbanisme i després ens vam agrupar amb un altre arquitecte, en Jordi, que ell estava més especialitzat en, en tema de reforma d'arquitectura d'habitatge, sobretot. Hem anat creixent, ara ja som cinc, eh, treballant sota aquest paraigua que és la, la reforma a les diferents escales. No? Sí, Viva, doncs, la mantenim com a una imatge de voluntat de reforma urbana i de millorar, atostar per aquesta transició de, de les ciutats cap a un urbanisme més sa, cap a una mobilitat més sostenible, i recer doncs, aquesta escala més petita de la reforma urbana a la que actualment és més que necessària, no? I, i en la qual també els fons Next Generation, que si vols també podem parlar, doncs està, hi ha molt de finançament dedicat. El, a la vostra pàgina web dieu que Anteneu, en, que el futur del territori passa per afrontar la mobilitat i que és un dels principals reptes que tenim per endavant, no? la mobilitat sostenible. Ara en parlem d'això, però abans eh, volia eh, preguntar-te també que com definiries l'arquitectura? La, què, què és l'arquitectura? Ja sé que és una cosa que pots dir, oh, quina pregunta més senzilla no? o òbvia, però potser no ho he estat, no? Eh, què és l'arquitectura avui? Bé, l'arquitectura, clar, de definicions n'hi ha moltíssimes i, i molts d'arquitectes l'han definit a, a la seva manera, no? Però nosaltres, eh, doncs mira, faria un recordatori quan vam dir com, com, quin nom li posem en el despatx que es dedica a treballar doncs, la reforma urbana, la reforma, perdó, de l'edificació urbana a aquesta petita escala, no l'urbanisme ni la mobilitat, sinó la, la reforma d'aquests habitatges, no? I vam acabar la paraula recè, no? Perquè el racer eh, és, eh, és l'origen, no?, potser, de l'arquitectura la, contemporània. És a dir, com a espècie humana eh, vam començar, doncs, posant-nos dins d'una cova, no?, i aquella cova la vam anar adaptant a algunes necessitats primàries que hi havia, no?, doncs van sortir les, les pintures ropestes que van acompanyar, doncs, la vida del dia a dia d'aquella gent, no?, i l'arquitectura, lògicament, ha anat evolucionant, no? la construcció ha evolucionant, i la forma dels habitatges i de la consolidació d'aquests espais habitables eh, avui en dia, lògicament, no és el que era abans, no? Però segueix sent un recer per a les persones que habiten aquell habitatge. Hmm. Entenc que quan dius recer vol dir aixopluc, no? Un... Recer, exacte. Recer significa aixopluc, no? És un espai d'acollida... Doncs, on com a persona t'hi sents eh, a, a gust, no? t'hi sents retrobat, t'hi sents protegit i t'hi sents identificat. No? Per això, bueno, quan vam buscar quin nom posar-nos com a despatx d'arquitectura, doncs vam, vam anar en aquest concepte de recer. Mm. Molt bé. Eh, recordem que aquest despatx està a Olot, a la ciutat d'Olot, i ara parlarem d'alguns exemples de, de canvis que s'estan produint o algunes demandes que els moviments socials doncs, estan eh, reclamant des de la ecotaula i, per exemple, la bicicletada que es va fer dimecres eh, aquesta setmana, eh, amb una bicicletada coincidint amb el Dia Mundial Sense Cotxes, on es van fer aquestes reivindicacions, però amb, seguint amb això de l'arquitectura Quina importància creus que té avui? Perquè, clar, a banda de, de problemes habitacionals, perquè veiem que hi ha molts desdonaments, que hi ha molts conflictes degut doncs, a, a l'increment dels preus del lloguer, la manca d'habitatge pels joves i per la, les famílies en general, els processos de santrificació, etc, que en podem parlar després, però en, en, a nivell arquitectònic o inclús urbanístic, quina importància creus que té avui? Uh, en el context en el que estem, eh? De, de transició energètica, de gran transformació per afrontar l'emergència climàtica? Sí, els conceptes d'arquitectura, clar, basten un, un ampli significat, no? D'aquí podríem entrar a discutir si construcció i arquitectura és el mateix, no? Clar. Eh, no, no te sabria dir una resposta, jo potser em decantaria cap un abesant, però ens en podríem anar molt per les branques, no? En el context de, de crisi que, en la que estem sobretot potser ens podríem centrar doncs, en aquest canvi no? de, de, dels habitatges que han de, han de tendir a ser habitatges de consum zero, no? pràcticament habitatges passius. Llavors aquí, per exemple, eh, un dels objectius de la Unió Europea, d'aquests fons Next Generation, eh, van, de, van destinats a la rehabilitació energètica dels habitatges. En aquest cas, per exemple, hi ha molts de finançaments dedicats a la reforma, aïllar els habitatges, totes les façanes cobertes soleres per minimitzar les pèrdues energètiques d'aquests, i l'altre és en reformar la tecnologia, la part productora de l'habitatge, és a dir, les fonts d'energia que produeixen l'aigua calenta sanitària i la calefacció. Jo penso que aquest és un dels principals reptes que ara l'arquitectura té sobre la taula, no? Fer eh, d'aquest parc edificat que actualment ja existeix i del que es va construint, òbviament, però sobretot d'aquest que ja existeix, que és la major part de, de, de l'edificat, òbviament, que consumeix una part d'energia importantíssima, val? doncs l'objectiu és eh, poder reduir aquest consum d'energia. mm -hmm. I voldries explicar-nos algun exemple, no, només a citar-lo eh, per, per comentar-lo després sense entrar-hi, algun exemple que, que hagueu realitzat recentment, eh, algun disseny o, o algun, alguna implementació d'alguna infraestructura, algun habitatge... sí. Sí, bé, bueno, això, clar, ens en podríem anar d'escales, no?, i per això nosaltres, com a despatx, també ens diferenciem la imatge de, de recer enfocada a lo que és arquitectura i de d'ací, sí viva, que és l'espai urbà i territori, no? Clar, sí, amb aquestes comparatives que t'havia dit, Jordi, de, de la part eh, constructiva dels habitatges, és a dir, l'aïllament que hi ha a les façanes, cobertes, soleres... Eh, i la part tecnològica, que seria la millora de les instal·leccions de producció, si ho portem a l'urbanisme, això la part constructiva eh, seria doncs, aquesta reforma urbana, reforma dels carrers, millora del transport públic, no? afavorir aquesta mobilitat sostenible, i la tecnologia eh, seria potenciar, doncs, eh, incentivar la, la compra de bicicletes, de vehicles de mobilitat personal, incentivar els, els desplaçaments a de peu amb bicicleta... Eh, llavors, projectes o plans no? que, que haguem fet nosaltres com a, com a professionals. Bé, nosaltres amb Síviva, amb, amb la Laura ja fa quatre anys, ara, ara potser, sí, quatre anys, diria que va ser el 2017, van presentar el Pla estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible de Toruella de, de Montgrí i l'Estatip, no? que, que és un pla eh, de mobilitat ambiciós no? que planteja una nova estructura espacial de, del municipi i en la que, la transició cap als models de mobilitat activa i el transport públic són, són la base. No? Eh, llavors, eh, recentment, bueno, de fet, justament eh, dissabte, aquest dissabte al matí hem fet reunió a la Vall d'Enbàs, una de les últimes reunions per acabar de consensuar amb, amb l'equip de govern el pla de mobilitat de la Vall d'Enbàs, que, igual que la de Trollet de de Montgrí, doncs, estableix una nova estructura espacial pel municipi, per afavorir la mobilitat activa i el transport públic. I també doncs aquest any hem, hem col·laborat en la redacció del Pla de Mobilitat de Vila-Juiga. Després, en quant a projectes, aquests, diguem-ne, són de l'àmbit de, de plans, de planificació. En quant a projectes, eh, hem participat, bueno, hem redactat, eh, hem transformat, diguem la plaça major de Sant Llorenç Savall que jo sempre el poso com a projecte d'exemple, a part que que és bueno, el primer concurs que vam guanyar, doncs eh, el poso com a exemple perquè és una plaça eh, atrevessada per la carretera principal del municipi, això és eh, a Sant Llorenç de Vall, el parc natural de Sant Llorenç del Munt, i aquí la proposta va ser transformar aquesta plaça integrant el tram eh, de vial que la travessa en l'espai públic, no? de manera que especifica tota aquella mobilitat de la zona i la veritat ha estat bueno, ha estat un èxit està construït i, i ha estat molt satisfactori i després bueno, hem participat en projectes de carrils bici eh, un projecte de, de camins escolars que amb pintura és a dir amb, amb una inversió petita doncs assolit uns objectius més grans no? en aquest cas eh, donar més espai públic per eh, ampliar voreres eh, crear... Eh, espais de, de pas de bicicleta per anar a l'escola. Uh -huh. I, per últim, doncs, bueno, ja que, que també ho, bueno, ho, has, coment... ho has preguntat, han dissenyat uh, un prototip d'un aparcament de bicicleta bueno, en, en el marc de, de la recerca i la, i la investigació no?, que ens porta aquesta intriga per, per millorar la mobilitat. No sé si m'he molt, però... No, no, molt bé, molt bé, fantàstic. A més, és molt interessant tot i i ens podria donar peu a comentar moltes coses. Um, jo et preguntaria només que, en, que em diguis un, un titular de, de la reunió que has tingut amb l'Ajuntament, de la Vall d'en Bàs, quan heu presentat a, aquest pla. No sé si hi ha hagut algun feedback immediat o heu fet una presentació a, o heu entregat el dossier. No, bueno, amb la vall d'en Bas ja fa molt de temps que, que hi anem treballant en aquest pla. Real, vull dir, en realitat se'ns ha expès molt amb el temps, ben bé ja deu fer tres anys que hi estem treballant. I de reunions n'hem ja fet moltíssimes, vull dir que, que el diàleg eh, ja ha ja estat constant. Vale. I si vols digui un titular, doncs el titular és... Eh les ganes no? de, de tirar endavant de, del canvi per apostar per la mobilitat activa. Jo, jo et diria això, perquè, per exemple, comparant-ho, fent la comparativa amb el pla de mobilitat de Toruella, eh, aquell no hi va haver el feedback amb, amb la part política, diguem-ne, de l'Ajuntament, si amb la, tec, amb la de tècnic, però no amb la de política, i allò encara està al calaix, no? I és d'aquelles coses, òbviament, que, que sap greu. A més, és un pla, el de Toruella, que, que bueno, ens han, ha estat publicat... Eh, per la revista de territori de recerca en territori i paisatge de l'Universitat de Florència, el Departament de Territori també l'ha publicat, i dius, bueno, quan, quan no hi ha aquest, aquesta voluntat política darrere, doncs, bueno, sempre és una cosa que, lògicament, com a tècnics, quan has dedicat tantes hores i esforços en tirar endavant un projecte, doncs et queda com una espina clavada, no?, que dius, a veure quan no? sortirà del calaix i algú s'ho mirarà. Ah, les co coses, a vegades, de la burocràcia d'algunes administracions, oi? De... Sí, no, i sobretot també eh, en el moment que ens trobem d'aquesta de... eh... necessària voluntat política que hi ha d'haver, no? Mm. Si, si em preguntes el titular, doncs, amb la Vall d'en Bàs diria, doncs, la voluntat política, no?, de, de tirar endavant actuacions de mobilitat sostenible, eh, que penso que és totalment necessari avui en dia, la voluntat, perquè al final el coneixement ja hi és, no?, i aplicar eh conceptes, aplicar estratègies que s'hagin realitzat en altres territoris, òbviament adaptant-los a les característiques dels nostres territoris, eh, no, no, és, no és cap cosa nova, no? I és més aviat una cosa necessària que hem de fer amb urgència. Um, a veure, <laughs> volia anar a Olot abans a, a repassar doncs, el que ha sigut una mica doncs, la, la novetat de, o notícia de l'ecotaula la revolta escolar, la bicicletada, però, clar, t'haig de preguntar abans que ara mateix la baida en va estar, doncs, diguéssim, en el focus de molts moviments socials, degut a l'autovia, no? que, que es vol construir, el que s'anomena la variant, i, per tant, eh, tot això que comentaves de la sostenibilitat hauria de ser compatible doncs, amb aquesta infraestructura que, que es pretén fer, no? La vostra participació no té res a veure amb aquesta, amb aquesta variant, oi? Entenc... Mira, nosaltres, l'encàrrec la, amb l'Ajuntament del Pla de Mobilitat va ser no posar-nos en, en, en la variant, no entrar en la variant en okay. el pla, sinó actuant en, en la mobilitat interna del municipi. Perquè això no fos un impediment, òbviament, a, a, a millorar la resta de, de, de projectes que són necessaris per del territori de la vall d'en Bas, no? Eh, externament, doncs, bueno, sí que com a ciutadà i com a tècnic diguem-ne la matèria, sí que hi estic involucrat, eh, defensant, diguem-ne, una altra manera de fer, no? És a dir, el meu posicionament és aquest projecte que s'ha presentat, que, com molt bé has dit, és una autovia, no?, i que es ven en nom de variant, eh, és un projecte del segle passat, no?, que es vol executar ara, no? Quan ja s'ha vist que, que és un model totalment caducat, i que no dona resposta a la crisi ecològica en la que estem immersos, que crec que, que se n'ha de fer molt d'èmfasi, que és potser la crisi de les més importants que, que vivim en la humanitat, no? aquesta crisi climàtica, pèrdua de i contaminació, que condicionen el nostre futur més immediat i el de les properes generacions, no? i que aquest projecte, òbviament, no, no, no, no va en, en aquesta línia. No? mm això sí, si vols, en podem, en podem parlar, bueno, bàsicament perquè ja me l'he estudiat una mica, aquest projecte. Vull dir que com, com vulguis. Molt bé. Doncs fem això. Anem cap a Olot, ja que has comentat això de les escoles i el que en diuen la pacificació no?, de, dels carrers, que vol dir doncs, eliminar els vehicles, bàsicament. Escoltem, si et sembla bé, Francesc, la notícia en d'Olot Televisió que presentava així aquesta acció que va fer l'escola del Pla de Dalt d'Olot. És del mes de març, eh, ja han passat doncs, uns mesos, però segueix sent doncs, una referència de, de les reivindicacions dels veïns d'Olot. Anem a escoltar-ho. Aquest divendres a la tarda al carrer Alforja d'Olot, en lloc del trànsit habitual hi havia vianants, música i bicicletes. De la manera més festiva possible, l'Associació de Famílies de l'Escola Pla de Dalt s'ha sumat al moviment Revolta Escolar, que juntament amb 75 centres educatius de tot Catalunya vol acabar amb la perillositat i la contaminació que consideren que hi ha a l'entorn escolar. És una prova de veure com seria el carrer si no hi hagués trànsit motoritzat, si només hi accedís per mobilitat sostenible, que són bicicletes, patinets i venir a peu, i una mica com seria el carrer de tranquil. Llavors, per donar-li un caire més festiu i de celebrar com seria aquest ambient, eh, tenim col·laboració de diferents classes de l'escola... que Venen els de sis ècos pel seu final de curs, hi ha un pare que ens ha ajudat posant música i és una mica reivindicar aquest entorn més segur a les escoles. La del Pla de Dara és la primera escola de la capital carroixina que s'adhereix a aquest moviment, però creu que el canvi de model és urgent a tota la ciutat. No volem un canvi només davant de la nostra escola, volem un canvi d'hàbits en la mobilitat de, de la nostra ciutat. I ho volem ja. No volem que passi d'aquí 10 anys i que l'Ajuntament es vagi escusant en dies que no tenim diners, no tenim recursos. Això és un canvi que ha de ser imminent que el Covid ens ja està portant també i que, que ho hem d'afrontar doncs, el més ràpid possible amb mesures amb poc impacte econòmic i molta millora per a la, la societat. Per aconseguir-ho, l'Associació de Famílies del Pla de Dalt col·labora amb diferents entitats de la ciutat, com Molot es mou o no és un vial, és un carrer, i també estan converses amb les amipes d'altres centres perquè s'afegeixin a les seves reivindicacions. Doncs ah, aquesta era la notícia, el reportatge que va fent Olot Televisió el mes de març, i hem escoltat a la Núria Pascal, que és membre de la Comissió de Mobilitat de l'Escola Pla de Dalt, i també en Bosco Plans, que és president de l'Associació de Famílies de, de l'Escola. Què et sembla, Francesc? Bé, em sembla genial. Vull dir, em sembla que, que sumar-se al moviment revolta escolar, tant de bo totes les escoles de Catalunya s'hi sumessin, no? perquè al final el que demanen és una, una millora pel futur dels infants. No? Quan dic pels infants, ja dic per la població en general, no? Vull dir però quan adaptes una ciutat en el més menut, quan dic el més menut també dic la persona més, més gran, és a dir, en aquelles més vulnerables, estàs adaptant la ciutat a, a tothom. No? Per tant, ho trobo més que necessari i, i encertat aquest posicionament de l'escola al pla de dalt. Mm -hmm. Creus que hi ha moltes resistències a, a canviar aquest model de mobilitat de, del transport privat, que, que té tants recursos i que té tant tan poder, no? Sí, bàsicament és que estem vivint en un sistema que ja s'ha vist que no, no, és insostenible. No? Uh, el model de mobilitat... Uh, és dir, la mobilitat sostenible, el concepte, és un concepte nascut com a reacció als resultats visiblement equivocats, en les polítiques de transport durant principalment la segona meitat del segle XX. No? El consum d'energia accessible, efectes nocius sobre la salut de la població, empitjorament de la qualitat urbana, eh, pèrdua de biodiversitat, que ja l'he comentat abans. Per tant, eh, estem immersos en un sistema que, que ens porta en doncs, un precipici, eh, que és aquesta mobilitat, òbviament, no sostenible. Si, si mirem amb dades, per exemple al municipi d'Olot eh, hi ha gairebé 26.000 vehicles motoritzats, d'acord? I aquests, uns 18.000 són turismes, que representen el 70% de, de, dels, del total de vehi, del parc de vehicles. Després hi ha motos, hi ha camions, furgonets, eh, busos, eh, tractors, d'acord? Hi ha altres tipologies de vehicles. Però és que l'ocupació d'aquest parc mòbil, que són els vehicles... Si ho comparem, diguem-ne, amb la superfície que ocupa el camp de futbol de l'Olot, ¿vale? són més de 20 camps de futbol de cot, plens de cotxes posats un al costat de l'altre, sense passos de circulació. ¿vale? Mm. Per tant, eh, estem davant d'un model de, de, de mobilitat no? que, que genera unes externalitats enormes, en aquest cas d'ocupació de l'espai. No? Aquesta era l'ocupació mòbil, perquè si ens mirem aquella ocupació fixa, que diguéssim, més, tal com estan dissenyades les ciutats, lògicament la superfície destinada en aquest sistema de mobilitat és molt i molt més gran, no? eh, segons el pla de mobilitat de la ciutat d'Olot, que és de l'any, oi, no sé ara ha si 2014-2015, val en calçada a la ciutat d'Olot hi havia uns 20, ja, uns 21.000 places d'aparcament, Això és és Eh, força més no, que, que el nombre de cotxes. Eh, llavors, en, també ens diu aquest pla de mobilitat que el 70% de l'espai públic és calçada. Per tant, el 70% d'aquell espai que fa uns anys eh, l'utilitzaven les persones no, per, per caminar, per anar en bicicleta, eh, per reunir-se i parlar, els nens per sortir a fora al carrer i jugar doncs ara està destinat a la circulació de vehicles majoritàriament. Molt bèstia això, eh?, el 70% de l'espai, i aquí tornem una mica el que comentava abans, no?, de l'arquitectura i, i del disseny de, dels espais públics, de l'urbanisme. Sí, sí, és, és així. I, I el problema també és que el model d'urbanisme eh, ha estat basat en, la, en aquests, aquestes últimes dècades, aquest mig, mig segle passat, en la definició d'uns vials que havien de complir uns, està uns estàndards perquè el cotxe passés, no? És a dir, eh, fem, doncs, les dues, els dos sentits de circulació, els carrils de circulació al centre, aparcaments a banda i banda, i el que quedi, eh, vorera, no? Majoritàriament aquestes voreres no compleixen. Per exemple, el Pla de Mobilitat d'Olot també ens diu que un terç de les voreres d'Olot de... eh, mereixen menys de 90 centímetres d'amplada. val? 90 cm no és que no compleixi la, el codi d'accessibilitat, sinó que no compleix la l'ordre espanyola, que per tant és d'obligat compliment per tots d'accessibilitat generalitzada, mal que et diu que el ritinari és pau un itinerari per ser accessible, per tant una vorera, val, hauria de ser de com a mínim 1,80 metres d'amplada i no tenir obstacles en ella, no? Que ens provem a les ciutats que tenim voreres a eh, super reduïdes i a sobre hi tenim els fanals, eh, les senyals de circulació, i tenim els guals que invadeixen doncs, aquest, eh, aquest moviment eh, continu no?, del vianant, papereres plens, plens d'obstacles. No? Sí, sí. Um, i, I, clar, aquesta tendència uh, no sembla que, que hagi de canviar massa, perquè el, un podria pensar que la idea dels fabricants de vehicles i d'algunes administracions, com pot ser el govern central, és simplement canviar els vehicles de combustió, de gasolina, pels vehicles elèctrics sense canviar la resta. I, clar, això és, és, és impossible, no? De fet, molta gent poc podrà complir-se ni pagar-se un, un vehicle elèctric, però és que, per altra banda, tampoc seria sostenible, no? Aleshores trobem aquestes contradiccions. No? S'està utilitzant la paraula sostenibilitat des de, des de certs àmbits i en canvi doncs es promou donc aquest plan Move 3 on es subvenciona la venda de vehicles privats. No? Que jo si fos empresari no sé, pensaria que eh, aquest sector tan mimat pel govern és una cosa en això de subvencionar un vehicle privat, en fi, no, no té massa sentit, no? Eh, tot i que es, es pretengui doncs, eh, dir que és a favor d'aquesta doncs, transició energètica. Però, clar, després el, aquests plans de mobilitat de les ciutats, com veiem, doncs, no s'acaben de transformar i, i segueix tenint prioritat el, el vehicle privat. En aquest sentit, Francesc, si et sembla que podem escoltar un, un altre tall de la bicicletada de dimecres passat, aquest 22 de setembre, i també doncs, acabem de veure quines són les, les reivindicacions de l'ecotaula i, i la promoció d'aquesta doncs, mobilitat sostenible. Perfecte. L'ecotaula sostenible de la Garrotxa emplaça als partits polítics d'Olota una taula de negociació per debatre públicament solucions saludables pels veïns que van en cotxe, els que necessiten viure dins la ciutat, i els que volen protegir el territori. L'entitat ho anunciava durant la lectura del manifest i a la tarda en l'acció per commemorar el Dia Mundial sense Cotxes. S'ha faltat una mica més de quòrum, tot i així estem contents perquè cada vegada que surt una bicicleta de més al carrer doncs, demostrem que també hi ha un altre tipus de moure'ns i un altre tipus de fer. En el temps d'emergència de climàtica com estem i que cada dia tenim notícies noves d'aquest fet... Pues, es necessita fer ser valents i fer aquest canvi cap a una, una mobilitat sostenible. L'activitat començava de forma simultània a l'Escola Pla de Dalt, Escola Volcàvis Roques i Escola Sant Roc. Uh, és un, una feina que estem fent els, els darrers anys i a poc a poc anem congruent amb més famílies per animar-les a, a perdre de por i a participar. I avui, en el Dia Mundial Sense Cotxes, doncs, estem aquí unes quantes famílies per reivindicar aquest canvi de model que volem a la ciutat. Els veïns i les veïnes d'Olot estaven cridats a participar en el recorregut a peu, en bicicleta o fins i tot en patinet. Esperem que realment la gent vegi que tenim diferents alternatives de mobilitat, que deixin més del cotxe a casa, que facin servir els peus, que facin servir la bicicleta. Realment, eh, si ens hi fixem, eh, les dades són molt vidaneres, eh, però faríem més avianant amb bicicleta pel mig de la ciutat, que no pas amb cotxe moltes vegades. L'únic és que sempre acabem buscant aquella comoditat que, que ens evita l'esforç, no? Durant les rutes van tallar diversos carrers de la ciutat, en una tarda amb protagonisme també per molts nens i nenes. Doncs aquesta era l'altra notícia que Olot Televisió doncs, feia per explicar doncs, aquesta activitat que es va fer el 22 de setembre per presentar doncs, aquest dia sense cotxes i hem escoltat a la Magda Roca, que és membre de Salvem les Valls i un altre cop, com, com hem escoltat abans, també aquí en Bosco Plans, president de l'Associació de Famílies de l'Escola Pla de Dalt. Tu vas participar-hi, eh, Francesc, en aquesta bicicletada? Uh, sí, nosaltres hi vam assistir, uh, tot el despait, de fet. No no hi vam anar en bicicleta per... Bueno, per motius laborals no, no, ten, no, ten, bueno, no, tenim, no vam tenir temps per fer-ho fer en bicicleta, però sí que hi vam anar, anar caminant, ja que també tenim molt despatx aquí a prop. I, i la veritat bueno, va ser una, una acció molt maca. hagués estat molt millor si hi hagués participat molta més gent. Segurament també va fallar una mica la comunicació no? perquè hi ha molta gent que després preguntava Ostra, Bueno, deia, ostres, no ho sabia, bueno, generava l'interès, però desconeixien quin era l'acte, no? Mm -hmm. uh, sí, sí, i vaig assistir. Molt bé. Uh, bueno, relacionat amb això, amb aquest tema, uh, penso que Olot, òbviament, ha d'apostar fort pel, per la transició cap a la mobilitat activa. Bàsicament, si recuperem uh, les dades de, de mobilitat que estan incloses en el pla de mobilitat de la ciutat, et diu que d'uns 110.000 desplaçaments que uns 108.000 que realitzen a la ciutat d'Olot, això és segons una enquista de mobilitat mm. quotidiana, eh, els 80.000 es realitzen dins del seu municipi. És a dir, més del 80% dels, dels desplaçaments que genera la ciutat d'Olot són de caràcter intern. Val? Llavors, clar, això, òbviament, ja t'enfoca que la ciutat té un problema, no?, a nivell urbà. I aquestes problemàtiques de mobilitat i aquestes congestions que es generen en determinats vials i avingudes i carrers eh, òbviament eh, podrien ser molt reduïts si apostem cap a una transició cap a una, la mobilitat col·lectiva que com seria transport públic i en a peu i en bicicleta. No? D'aquí també en destaca, per exemple, que el 2% dels desplaçaments que realitzen a la ciutat... Perdó, de la mobilitat que hi ha a la ciutat d'Olot, ja sigui interna o externa, eh, són en vehicles pesants, val? només el 2%. Eh... Sí, sí. Recuperant no, el que has dit d'aquesta construcció de, de l'autovia, o variant d'Olot, com es vulgui dir, eh... Som conscients que estem que el major projecte que tenim de mobilitat per la Garrotxa, o com a mínim el de, el de més inversió, eh, és per resoldre un 2% de, del trànsit de la ciutat d'Ulòp. Eh, segur que no hi hauria altres maneres de, de resoldre-ho. No? És a dir, hem de construir una autovia per resoldre aquest 2% del trànsit de, de camions perquè sembla que el problema a la ciutat d'Olot sigui a l'avinguda Sant Jordi, no? Òbviament hi ha un problema molt gros, eh? no vull menys tenir cap problema, perquè, eh, eh, bueno, eh, tots són problemàtics. El que, el que sí que estic criticant és els punts de partida i, i allò que es vol vendre, no?, o com s'enfoca el projecte, no? Però, per exemple, l'avinguda Sant Jordi no, no és el, el, el vial més transitat de la ciutat d'Olot, val?, el vial més entitat de la ciutat d'Olot és l'Avinguda Santa Coloma, que va des de, des de la solfa fins a, a plaça Clarà. Aquest eix té, té més trànsit, força més trànsit, que, que l'Avinguda Sant Jordi. No? Eh, hi ha uns problemes de mobilitat interna molt, molt importants a la ciutat, i que volen d'una inversió de, ja de, de voluntat, diguem-ne, ja, no tant de diners, perquè al final es pot adaptar una ciutat primer en pintura, com, com està fent la resta de ciutats d'Europa de, i del món, m'atribuiria eh, de, de la ciutat més rica, diguem-ne, de, sí, sí. amb els que ens podem comparar, o no? estan fent en pintura majoritàriament. No, no esperen a tenir tots els diners per anar reformant tots els carrers, no? sinó que estan, de reform... estan adaptant aquestes ciutats d'una manera més... més possibilista a curt termini. Mm. Ara me n'estic molt per les branques. Eh... No, no, està bé. Jo crec que el, només recordar pels oients perquè potser aquí les planes d'Ustoles doncs, no coneixen tant aquesta problemàtica. Quan deies lo de l'avinguda Sant Jordi, que és una qüestió que està relacionada amb els camions, que és el que molesta més els veïns, que és aquest trànsit de camions continu, que està molt relacionat a, a, amb la indústria càrnia, també, segurament, no? perquè el, aquests camions el que transporten són, són porcs que van a l'escorxador d'Olot Mids, no?, Llavors, eh, això també doncs, és molt molest en, en molts sentits per, per aquests veïns, però, efectivament, a, a la qüestió de la mobilitat afecta a tota la ciutat i a altres eh, vials doncs, que, que tenen més trànsit. No? I jo el que et preguntaria, Francesc, tu, com a arquitecte, eh, eh, com una persona que, en, que treballes doncs, amb, amb aquestes idees de, de futur per implementar-les doncs, ara mateix, si, si és possible, eh, per fer possible que, que s'implementin ara mateix, com com creus que... Faré una pregunta molt genèrica, eh? però agafa-la tu per on, per on vulguis. Perquè, clar, aquesta transició es pot fer de manera caòtica, es pot fer eh, de moltes maneres, i, clar, no és el mateix que ho determini, eh, no sé, qüestions com la contaminació que afecta la nostra salut, eh, com interessos econòmics, com eh, la possibilitat de fer-ho a nivell tècnic, com també les reivindicacions que faci la gent...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 En Pucanto ja, ja que hem parlat ara dels camions eh, i sobretot del sector porcí també que has fet esment, eh, doncs a la jornada de, de, de Garrotx Resilient vaig proposar doncs, que, que fes una bona diagnosi del sector industrial de la comarca. Bàsicament perquè si aquesta és la con condició en el projecte de major magnitud de mobilitat i de transformació del territori, òbviament eh, hem de saber... Uh, quin és el futur també d'aquesta indústria I, i quin és uh, el futur, bueno, el futur, perdona, i el... Uh... Perdona, eh? Sí, l'agroindústria, la, no? Sí, però volia dir el, el futur a nivell uh, de previsió personal de, de cada empresa, però també el futur aquest de previsió macro, no? A nivell mundial, uh, quines expectatives hi ha? per poder planificar després a la petita escala de la comarca. Eh, seria un greu error construir o adaptar, i adaptar el territori a un escenari que després no s'acabi complint. No? És importantíssim tenir eh, els diferents escenaris estudiats i després escollir quina alternativa eh, es veu més factible i més, més viable de, de ser materialitzada. I, òbviament, després això, fer-ho a través de plans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 estem parlant del de, 90%. Dir, vol dir que toca el sistema de transports. No, no vol dir que eh, fes algun carril bici per millorar perquè més gent vagi amb bicicleta. No, no, no. Vol dir que eh, canvia dràsticament el sector del transport. Lògicament això s'ha de fer d'una manera progressiva perquè no, no, pots, eh, bueno, no pots passar d'un escenari A a un escenari B d'un dia per l'altre, però, però sí que vol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 França sí que aposta per, per la mobilitat en eh, bicicleta, no? subvencionant la compra de bicicletes elèctriques, mm. i aquí és una cosa doncs, que bueno, anem molt enrere, no, no ens ho acabem de creure. Um, la primera temporada de l'Eco de la Vall, el 2019, van fer una entrevista amb en Joan Naspleda per parlar de la cooperativa Som Mobilitat, i si et sembla, Francesc, podem escoltar un fragment d'aquesta entrevista molt bé. On ell mateix en ens presenta aquesta cooperativa i després ens servirà per, per parlar doncs, de com podem canviar aquest model de, de transport o de mobilitat. Um, el, diguéssim, l'aportació més gran de la mobilitat, més que el propi vehicle compartit, és la manera en què com compartim aquest vehicle, que és um, amb la copropietat. Um, no és una empresa que posa vehicles al carrer, sinó que és una plataforma cooperativa sense ànim de lucre basada, per tant, amb la, la copropietat. O sigui, tots els usuaris, socis usuaris de la cooperativa, eh, són propietaris. Per tant, es poden sentir propietaris dels vehicles, se'l poden fer seu i el poden cuidar més que no passi en un model eh, d'empresa privada on te, senzillament llogues un servei i ten n'oblides. Uh, bueno, aquesta és una de les aportacions més grans. L'altra és que està basat en principis ecològics i, per tant, um, l'objectiu de la mobilitat és reduir vehicles, però també reduir emissions, i per això es fa mobilitat elèctrica. En uns inicis hi podia haver el debat, uh, sé que hi ha hagut el debat de Home, podríem incorporar també cotxes híbrids o de combustió, amb, amb l'idea que són compartits però no, això no encaixa amb, amb, amb els fonaments de la mobilitat que eh, es basen amb la mobilitat 100% elèctrica lliure de, de fums i sempre que es pot evidentment carregada amb energies renovables perquè clar per molt que siguem, eh, que funcionem amb mobilitat elèctrica si carreguem amb fons no renovables estem més o menys allà mateix tot i que després podem enfatitzar que no estem allà mateix. I ja és un salt, ja és un salt endavant, el fet de moure's amb mobilitat elèctrica, encara que no estigui um, uh, alimentada aquesta mobilitat amb fons renovables. Però bé, això ho podem parlar després. Doncs uh, aquest era Joan Naspleda, en una entrevista que vam tenir a l'Eco de la Valla el 2019 que ens presentava aquesta cooperativa que, doncs, tres anys després doncs, ja és molt més coneguda i és un exemple, una referència no?, pel, pel transport en aquesta nova era eh, cap a la que ens estem dirigint. De fet, en la que ja hi som, encara que no siguem molt conscients no?, de que ja s'estan fent canvis o hauríem d'estar fent-los. I això em porta una pregunta molt directa de Francesc. Continuem parlant ara amb en Francesc Baquer, que és arquitecte d'Olot. Um, no serà possible que tothom tingui un vehicle elèctric com tenia abans un vehicle de combustió, perquè no hi ha suficient minerals per construir, per fabricar tants vehicles i perquè tampoc seria sostenible. És correcte això que dic? Eh, suposo que sí. A eh, veure, jo no sóc científic, però per lo que llegeixo també va, va amb aquesta línia, que no, que no hi ha suficient per fabricar tantes bateries, de, de fet, però sobretot per el que... Sí, disculpa, Francis, que t'interrompi. Només un detall, que ara mateix la planta de Seat, per exemple, està aturada perquè no tenen microxips. Vull dir que acabem de començar aquesta, aquesta transició i, i les fàbriques de, de vehicles i d'altres tecnologies que necessiten aquests microxips doncs no els hi arriben perquè la cadena de subministrament està fallant eh, degut a que només hi ha només hi ha dues fàbriques que, que facin microxips que estan a, a Taiwan i per tant és més complicat del que sembla no, a, a, no és canviar un vehicle per un altre Sí, penso que bueno, això és arran de, lògicament de, del trencament d'aquesta cadena de subministrament que, que hi va haver amb la crisi del Covid però no? eh, eh però sí que és veritat que el tema de, del mineral, no? de l'excepció dels minerals per fabricar les, les bateries també és qüestionable, no? Eh, llavors, jo com a arquitecte i que treballo i em dedico en, en, en, en planificació de ciutat i, i edificació, sí que et faria èmfasi en, en aquesta externalitat que t he comentat, que és l'ocupació de l'espai, no? Uh, com t'he dit, uh, la major part de, de l'espai públic està o, uh, ocupat pels cotxes i això ho seguirà sent si canviem el cotxe de combustió pel cotxe elèctric. O si sigui, a més hi afegim el que, el que estàs comentant, aquesta inviabilitat de, de tots tenir un cotxe elèctric, òbviament doncs, reforça que la idea, que, que, bueno, que, que el concepte que comenta en Joan Espleda d'aquesta mobilitat col·lectiva, que és compartir un, un vehicle elèctric, doncs és, és el futur, no? Això ja, ja sigui amb, amb un sistema cooperatiu com és Submobilitat, que el trobo magnífic, com eh, noves empreses de lloguer, de vehicle compartit que, que van sorgint i que aniran sorgint molt ràpidament en aquests prop anys, no? Eh, bàsicament perquè és una transformació de, del sistema de mobilitat i, i també d'aquesta necessitat de transformar les ciutats, no? Només, bé, bueno, fer referència, per exemple, que, que als anys 70, eh, Amsterdam... A principi, dels anys 70, no era com és ara Amsterdam. Amsterdam seguia el mateix patró que tenim les ciutats actualment al nostre país, la, no? les voreres en els extrems, en aquests espais residuals que han quedat, d'aquest sistema que està definit a l'interior, al centre, no? pel, pel cotxe. I allà hi va haver el moviment anomenat Tindermont, no la pronunciació en volandès, no sé si seria ben bé sis però que al final va, té una similitud bastant, bueno, bastant concreta amb la revolta escolar que has comentat, eh, que on hi ha, també hi ha l'escola, el pla de dalt d'aquí Olot. Uh -huh. Allà va sorgir, perquè el nombre d'accidentalitat i de víctimes mortals a la ciutat d'Amsterdam, tant d'infants com de persones eh, d'edat avançada, eh, durant una dècada va ser eh, enorme, i hi va haver aquesta revolució iniciada per uns quants infants que van propiciar que, canviar el canvi del sistema de mobilitat i, el, i la transformació urbana i, i van transformar doncs, a la ciutat que, que avui tothom coneix com una ciutat habitable, com és Amsterdam. No? Mm. Això també per bueno, fer-hi esment, ja que moltes vegades diuen que es diu no?, que això és fer volar coloms, aquest, aquesta transició, doncs no. Escolta, això ja s'ha fet en moltes ciutats, no? A Espanya doncs, hi ha Pontevedra, que, que és un cas similar. Mm. L'altre dia hi hagi un, una estadística que deia eh, fer una equivalència entre el, els ponts de San Francisco. A San Francisco hi ha el Golden Bridge, que es diu que és un pont molt famós, que està pintat de vermell, que és de, de ser, eh, molt llarg, i, i posava l'equivalència amb la quantitat de ponts que s'haurien de construir per poder fabricar molins i les energies renovables, no? La tecnologia de les energies renovables necessita també molt acer i era molt bèstia doncs, els milers de, de ponts que s'havien de construir, no? I no sé si m'ho he explicat bé i visualitzeu la imatge, no? Serien doncs, 3.000, 5.000 ponts de San Francisco que s'han de construir però amb 10 anys, eh, 20 anys màxim, perquè eh, l'escalfament global del planeta doncs, no, no pugi a una temperatura que, sigui, que faci que sigui pràcticament impossible de sobreviure, no?, per, per molts éssers vius, entre els quals els humans, i per tant, com dèiem, aquesta transició serà difícil, eh, serà molt complicada i, i s'ha d'actuar ja. no?, i, per tant, algunes coses del segle passat, com en deien en Francesc Baquer, s'han doncs, d'oblidar i els polítics han de ser valents per, per fer aquests canvis. No? L'eco de la vall. A Ràdio Les Planes. Si et sembla bé, francès, tornem a, a la variant, l'anomenada variant de, de la Vall d'en Bas, que és una autovia, com havíem deixat per aquesta part final de l'entrevista. Um, està creant molta polèmica i, per tant, és com si seguíssim amb la, amb la inèrcia de, del túnel de bracons i d'altres ampliacions, no? Eh, després també m'agradarà que escoltem el manifest que va llegir la filòsofa Marina Garcés el dia de la manifestació diumenge passat contra l'ampliació de l'aeroport, que va una mica amb aquesta línia no? d'aquestes infraestructures, doncs, eh, revisar-les i reconsiderar-les, no? I, per tant... Què passarà eh, amb la vall d'en Bas? Es podrà eh, mantenir el riu fluvià, aquesta vall fantàstica que que hi ha doncs, eh, sense que quedi atrevessada per una autovia i, sobretot, ja no tant eh, pel que implica, sinó pels valors que està transmetent l'administració, no? eh, perquè seria molt contradictòria amb, amb aquesta transició que des de la Unió Europea, des de al pacte de, dels acords de París doncs s'està indicant que hem de seguir Sí, mira faré referència, m'ha agradat molt el pont de San Francisco, que, que has parlat sí. perquè al final eh, tenim una, una manera d'entendre la mobilitat com, com a país com a planificació que la mobilitat o, o la infraestructura l'entenem com a connectar dos punts A i B, no? I, i mobilitat no, no és on hauria de ser connectar dos punts A i B, sinó que és travessar, és anar, anar d'un punt a l'altre, però però viure l'experiència de moure't. Eh, llavors, San Francisco, el, el pont, et connecta les dues bandes i per, ara actualment hi ha un flux de mobilitats molt important, molt molesti, lògicament hi eh, cre, ja ha creada una dependència molt forta d'un costat a l'altre, però és que justament està situat eh, en una zona de falles tectòniques que ja saben que un dia o altre... Eh, Pot haver-hi un terratrèmol i pot desaparèixer el pont. No? Em sembla que és una metàfora molt bona per, per entendre la situació en què estem actualment com a societat amb aquesta crisi ecològica i amb el sistema de mobilitat en el qual estem involucrats. No? Eh, anem fent, anem fent, anem fent, però pot patar tot de cop no? I, i crec que el que s'hauria de fer és prevenir, eh, preveure i, i actuar i actuar abans amb no? conseqüència com, com d'altres països ja, ja estan fent. No? I, I en aquest cas, no recordo ben bé el, el, el que m'has comentat, la pregunta exacta de la variant d'Olot, però, bueno, torno a replicar el que he dit a l'inici de, de l'entrevista, que, sincerament, penso que és un projecte del segle passat tal com està definit ara. És a dir, eh, lògicament, eh, a la Roig, sobretot a la ciutat d'Olot, pro... i a les preses hi ha un problema de de mobilitat de, de, de, de pas de vehicles pesants, val? que no s'ha de menys tenir aquest problema, ni molt menys. Vull dir, això és un problema important que cal resoldre, però la solució eh, no, no és una solució actual, ni molt menys. És una solució eh, amb una mirada molt a, a curt termini, no? I sobretot també perquè està fet eh, en una escala d'abast territorial i no local, no? Com, com ja també l'has definit, està plantejada com una autovia i no com una solució a un problema urbà. També no, no, no hi he entrat en profunditat, en que m'ho hagis més d'un cop, però el tema de la mobilitat defineix molt l'urbanisme i recíprocament, és a dir, l'urbanisme defineix la, la mobilitat. En aquest cas a la garrotxa i sobretot a la ciutat d'Olot va anar creixent amb, amb un urbanisme extens eh, que es van extenir en baixa densitat en el territori a través de, de diferents ur urbanitzacions. però alhora van anar, va, va anar consolidant diferents polígons industrials no? i van bueno, àrees industrials. En aquest cas no fa tants anys eh, va permetre doncs, la consolidació, edificació i consolidació de un equipament privat com és la, la indústria com l'escorxador, no? que genera un trànsit intern a la ciutat, que ara és un problema i hem de construir una gran carretera per, per fer passar els camions per l'altra banda, però alhora eh, ja s'està dient que la crisi del Porcina eh, està a tocar. Eh, clar, et deixa sent bueno, amb una inquietud de dir bueno, eh, quin escenari estem construint, no? si tirem endavant tota aquesta planificació. Clar, deixa'm fer un si us plau, perquè el, els veïns i les veïnes de les Planes es facin una idea. Uh, aquesta variant, que de fet seria una autovia, és com si la carretera que creua el poble de les Planes doncs, uh, es volgués complementar amb una variant que anés per la via verda. És com si féssim una autovia en el que actualment és la via verda i per allà passessin tots els vehicles en lloc de passar pel mig del poble i per tant seria decidir què volem que passin pel mig del poble o que travessin la vall i travessin el riu i ens elimini la via verda això és el que d'alguna manera passaria a, a la vall d'en Bas que en lloc de passar per les preses passaria entre les preses i el riu Fluvià si, si no m'equivoco hi han ha diferents traçats però en principi seria això i, i fer doncs, algun túnel més ja a, a les proximitats d'Olot no? però això ja seria la, la variant d'Olot Sí, i, i més que el traçat, també la tipologia, no? Perquè al final, eh, òbviament, el territori es transforma, s'ha transformat en l'història i s'anirà transformant, no? Però el que es planteja com a projecte eh, és el, doncs, una tipologia d'autovia, és a dir, dos carrils per banda i amb, una, amb mitjana de formiga al centre i tot això elevat a, a Montalús. Clar, lògicament, l'impacte paisatgístic ambiental i com li vulguis dir... És immens, no?, quan en realitat aquesta tipologia d'infraestructura no està justificada per les dades de trànsit que que, que, bueno, que, que hi ha en el mateix estudi informatiu de, de la variant d'Olot. Uh, llavors, uh, el, plan, el plantejament, bueno, o, o la qüestió és, per què es defensa aquest projecte a totes-totes, és de determinats àmbits, si uh, les dades les previsions de trànsit perdó, eh, no ho sustenten no? i ara, bueno, recentment doncs, ja, ja s'ha sentit que l'opció que, que ha escollit el Departament de Territoris i, i el Departament de territori perdona, és la, redu la de reduir el, aquesta secció a, a un o més un bueno, anirem veient com va això perquè sembla que va per llarg Sí, sí, i posar també només un, un, un exemple més de com ens afecten també aquí les planes, les infraestructures, perquè eh, sembla evident que des de que es va construir el, el túnel de Bracons, ara fa eh, 11 anys o 12, eh, clar, molt del trànsit que passava per aquí, per les planes d'Ostoles, ara no passa, perquè eh, en lloc d'anar per Girona, eh, molta gent que ve de les comarques centrals o de Barcelona, doncs, agafa eh, l'eix i entra a la Garrotxa per la Vall d'en Bas, precisament gràcies a aquest túnel. Per tant, el túnel de bracons a la Vall d'Hostoles ha anat molt bé perquè ha reduït una mica el trànsit. No? em fi que unes infraestructures afecten a les altres i el trànsit també doncs, a, a, a uns espais i a, i a altres de rebot. Aquí hi ha el tema de la indústria càrnia, com hem dit que ho hem comentat moltes vegades i potser doncs és qui més interès té amb algunes infraestructures i també més doncs, a saber això hauriem d'investigar els periodistes, si a, alguna empresa, que Construeix Infraestructures també està demanant que es faci aquesta, aquesta autovia per, per poder beneficiar-se'n. Uh, no sé, això s'hauria d'investigar també. Sí, ja ve de saber. No, això ja no hi entro. Exacte. Um, com que portem una, una horeta d'entrevista, de, anirem concloent. Eh, Francesc, estem parlant amb Francesc Baquer, que és arquitecte d'Olot, del despatx Siviva, i per exemplarificar també aquesta qüestió de la mobilitat una polèmica doncs, que ha sorgit a, a l'aeroport de, de Barcelona i que ens pot ajudar a entendre també que està costant molt d'entendre des de les administracions quina és la transició que hem de fer passem del vehicle a l'avió per només eh, preguntar-te quina és la teva opinió respecte a l'ampliació de, de l'aeroport de, de Barcelona i si et sembla podem escoltar un àudio que són 5 minutets del manifest que es va llegir a la manifestació de diumenge passat contra l'ampliació de l'aeroport i després ens dones la, la teva opinió, si et sembla bé, Francesc. Perfecte. D'acord. Bon dia. Fa molt de goig, això. Això sí que és començar el curs i recomençar la vida. I per alguna cosa s'havia de començar a dir prou. Aquesta cosa és avui l'ampliació de l'aeroport del Prat, aeroport de Barcelona, aeroport Josep Tarradellas. Té algun altre nom? Sí, també es diu Barajas, i Palma, i Girona, i Reus. I tots els noms d'una geografia que no es vol doblegar, no es vol doblegar el dictat dels beneficis a curt termini per uns quants. Diem prou perquè no venim de la normalitat ni volem tornar-hi. La travessia d'una pandèmia i l'esforç col·lectiu que s'ho suposat no es mereix tornar al món que l'ha provocat. Més carbassons i menys avions! Sí. Diu un dels eslògues que circulen aquests dies. I no és una ingenuïtat, és una veritat que no costa gens d'entendre. Una societat amb futur és aquella que pot cultivar el seu present, la seva terra i la seva gent. Diuen les veus del poder que diem no perquè no sabem imaginar el futur, que som uns pagesos, uns bonistes, uns frustrats o uns perdedors que només saben dir que no en nom de quatre ànecs. La Ricarda s'hi fan fotos però se n'en riuen. Què és un aigua moll, una platja, un delta o un camí vora al mar al costat dels seus grans plans de futur? El que no volen entendre, el que els fa massa por entendre, és que el nostre no el que diu és prou. Prou en català també vol dir molt i bastant perquè tenim prou vida, prou idees, prou ganes, prou coneixement i prou mala llet, com per dir prou de prendre'ns el pèl en nom de l'interès comú. Dir prou és tenir capacitat de lluita i de convicció, com mostren avui les columnes, les persones, els col·lectius que avui estem aquí. Di prou també és entendre en quin món vivim i tenir arguments per defensar-lo, com han escrit moltes mans aquests dies i com explicaran les persones que parlaran a continuació. Di prou també és no caure a la trampa del capitalisme vestit de verd. I dir prou és no deixar-se confondre pel tacticisme dels partits polítics i dels mitjans de comunicació. Ens feu molta vergonya. Ens feu molta vergonya. Gràcies, polítics, per no haver vingut a la manifestació. Feu la vostra feina i deixeu que les lluites siguin dels que se descreuen. I per acabar, una pregunta. Qui vol l'aeroport? La resposta la sabem. La patronal i els que treballen per a ells a sou públic. Follow the money, diu la consigna. És a dir, segueix la pista dels diners i entendràs el món. No són només uns metres de pista. Són molts negocis, inversions i pactes el que hi ha darrere. I el que ens hem de preguntar és per què els interessa tant? Per què hi juguen tots d'una manera o una altra? Diuen que és un conflicte entre models. No, és molt més senzill. És una guerra entre classes socials i els seus interessos. Quan els obrers trencaven i sabotejaven les màquines de les fàbriques, no estaven contra les màquines, Estaven contra aquells que els explotaven amb elles. Nosaltres no estem contra els avions. Volem avions per anar lluny a conèixer, a estudiar, a acompanyar persones estimades. Volem avions per fugir, avions per cooperar, avions plens d'idees d'altres mons, avions també perquè hi puguin arribar aquells que necessiten refugi o necessiten migrar. És aquest el futur i la riquesa que ens prometen els que volen ampliar l'aeroport? Està clar que no. Més business, més competitivitat, més trens per a pobres, més fronteres, més turisme massiu, més control, més feines precàries, més pandèmies. Els seus negocis de futur no són els nostres camins de present, ni les seves ampliacions, la base per volar cap a una vida més digna. En Enlluita pel clima, la salut i la vida, avui des de tota la geografia diem no a l'ampliació de l'aeroport perquè diem prou a la destrucció de la vida. Doncs escoltàvem a la filòsofa catalana Marina Garcés en aquesta manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat de Llobregat, de diumenge passat, 19 de setembre, que doncs ha aixecat molt rebombori, inclús va crear una petita crisi de govern. En fi, en qualsevol cas, tampoc no hi ha res per escrit i no es va concretar massa cap on aniria aquesta inversió de 1.700 milions d'euros per aquest aeroport, per aquesta nova pista. En fet només preguntar-te, Francesc, què n'opines, eh, breument, sobre aquesta qüestió, perquè no és només una qüestió de protegir el delta del Llobregat, que evidentment volem protegir-lo, eh, no és només una qüestió de tenir una pista més perquè puguin venir els vols transatlàntics, sinó que es tracta de d'alguna manera en, eh, que els hi entri al cap als polítics que han de fer un canvi de rumb molt radical per reduir el trànsit a, a tots els nivells. No? I, evidentment, doncs, també... També ara el, el, el que implica doncs, la contaminació d'aquests avions que, per cert, doncs, contaminen una tercera part més del que diuen perquè, això ho ha reconegut la Unió Europea, no s'estaven donant bé les dades de, de les emissions contaminants i, per tant, a la seva contribució a l'escalfament global. Mm -hmm. uh, bé, jo em, em referiria doncs, a, a articles que he llegit de, de prestígiosos experts aeronàutics, no?, que aquells doncs, bueno, estan totalment en contra eh, de l'ampliació de l'aeroport de del Prat, no? Eh, per, justament perquè bueno, la Ricarda és eh, un espai natural protegit eh, doncs, eh, únic no? i que no es pot treure ni, ni un pam més de terra i així també ho, ho va exigir a la Unió Europea ja fa uns anys i, i el que defensen aqu aquests professionals eh, en els seus articles és que la capacitat de l'aeroport del Prat es pot augmentar millorant la gestió. La gestió és un concepte, un instrument, que s'ha d'abarcar tots els àmbits del sector del transport. No? Actualment tenim un model que s'ha anat desenvolupant a partir de, de la construcció d'infraestructures, bàsicament, i ha abandonat molt la gestió. No? Però la gestió, eh, com molts articles de mobilitat sostenible eh, defensen, és la base d'aquesta transició energètica en, en la mobilitat. I això sí, si ho fem en el cas d'Olot, per exemple... No? i recordant el que la, la filòsofa Marina Garcés deia amb bueno, les seves paraules, no? que ens estem trobant sobretot és en una guerra entre classes socials i els seus interessos, no? i que no és que, els que, di... els que les persones que diguem no eh, diguem no perquè sí, o no perquè no, en aquest cas, perdona, sinó perquè diguem no eh, perquè prou. No? Diu no vol dir prou. Per tant, que es pari de tractar de Nvi, qui diu aquest model no és. hem de canviar perquè tots els paràmetres i, i, i totes les, els posicionaments de la Unió Europea van que cal fer un canvi radical. No? Per posar un exemple, per exemple de la variant tornnt en el projecte de la variant d'Olot, a principi d'any, doncs un, un grup d'empresaris de, de Garrotxins fer un comunicat no? Di dient que es necessitava eh, la variant d'Olot i ho defensaven dient que la, la comarca de la Garrotxa està en la posició 35 de les 42 comarques catalanes en quant a competitivitat territorial. Val? Això segons una classificació eh, d'un informe val? encarregat per la Federació Empresarial del Penedès. El sorprenent és que un grup polític d'Olot, que ara, no, no, no, òbviament, no aferisment, perquè jo no tinc cap posicionament polític tampoc, eh, no, diguem no tinc cap vingle polític, eh, doncs va treure la llum què era el que valorava el factor de competitivitat territorial d'aquest informe. I això, aquest, informe, aquest indicador valorava els llocs de treball en el sector del transport i les comunicacions. El percentatge de població amb accés a la xarxa ferroviària les inversions al departament de territori la cobertura de fibraòptica i el nombre d'autobusos val per tant no, no feia la construcció de la variant només es podria incloure en la inversió del, de, del departament de territori però en cap àmbit de, de xarxa diària per cotxes no? en canvi com es pot com he dit donc per exemple amb transport públic no? amb el nombre d'autobusos i a la gent que, que treballen eh, per i el percentatge de població amb accés a la xarxa ferroviària donc sí que són eh, dues de, dels dels criteris que, que sí que puntuen en aquest indicador. No, eh, jo no, no sé si hi ha hagut eh, resposta d'aquest grup que, que va defensar el posicionament de la variant necessària perquè la Garrotxa està en la posició 35 de les 42. Doncs no sé si hi ha hagut una resposta dient doncs, ep, hem de fer una clara aposta pel transport públic per millorar la posició de la Garrotxa eh, en quant a compatibilitat territorial. No... no ho desconec si hi ha hagut. Crec que no. Clar. Que... Eh... Sí, sí, digues, digues, perdona. Per, per posar un altre exemple, al no? la passada primavera, eh, a Can a la Vall d'en Bas, es va fer el, Cat el Catalunya Rural Hub, penso que, que es deia. Això mm -hmm. so, que és una prova pilot no? d'aplicar bueno, tecnologia en els àmbits rurals, no? que es a nivell català. I em va sorprendre, i recordo, eh, un enginyer de... Camins, em penso que era, un enginyer de Camins que va sortir entrevistat per TV3 a la notícia que treien sobre l'element, sobre l'esdeveniment, que deia que troba, el trobava el lloc eh, molt atractiu, però allò que li dificultava o que li feia enrere per, en quant a instal·lar-se, no? allò que era un impediment, era eh, la dependència del cotxe i la, la preu a l'habitatge. És a dir... Eh... Sí, sí tenim un problema que volem portar també eh, actiu eh, coneixement, diguem-ne, no? I ells mateixos diuen que et reconeixen o et recorden que hi ha un problema de mobilitat important, no? Clar, que deixa'm fer un, una, una breu reflexió. Um, aquí estem entrant ja en, en temes d'economia i de doctrines, pràcticament, que a vegades és com una religió, no? Perquè estem parlant de que s'està valorant aquesta transició ecosocial, aquesta transició energètica, econòmica, social, amb els valors del segle, del segle XX, no? El producte interior brut, el PIB, no pot ser una referència per mesurar si estem fent bé o no aquesta transició. Han d'entrar en nous valors, no? I, per exemple, clar, jo em pregunto, existeix el creixement sostenible, és possible eh, seguir creixent eh, com estem fent ara, de manera sostenible? Mm, I jo personalment penso que no, que eh, les circumstàncies, la crisi, eh, provocarà que hi hagi un decreixement en tots els sentits i el millor és intentar-lo ordenar i programar aquest decreixement, perquè realment volem més turistes o el que volem és que vinguin i s'estiguin més temps, per exemple, o que tinguin una relació diferent amb els espais, amb les comunitats, amb els pobles eh, que van a visitar. Potser el que necessitem, no volem més milions de turistes, no volem que arribin més avions, simplement volem una altra relació que permeti viure a la gent, però sense dependre tant del turisme i que el model industrial no sigui exportador i que no necessiti grans infraestructures per poder, doncs, transportar de les macrogranges als escorxadors i dels escorxadors cap a la Xina, uh, i tot, a més a més, gràcies als fons europeus Next Generation, no? Encara estem subvencionant el model que volem canviar, no? I, per tant, jo et preguntaria, i ja sé que uh, no és el teu àmbit, eh, el de l'economia, però... Tu creus que és possible el creixement sostenible, tenint en compte que vivim en un planeta finit? Com has dit, el, el de l'economia no és el meu àmbit, sinó no seria arquitecte. <ríe> Val? I també... llavors sí, eh, eh, sí que bueno, estic d'acord amb, amb el que has dit, no? que, que continuar amb aquest creixement eh, indefinit i infinit no, no, no és viable, no, no és factible. Vull dir, ja, ja hem, arribat, hem tocat fons eh, i que, sobretot, el que s'ha d'apostar, eh, penso, és per la qualitat i els serveis. No? Això de, que les Covid es, es mesuren per la quantitat de productes, doncs eh, penso que t'ha tocat eh, fons i cal ser un, un gir eh, radical. No? Retornant a l'exemple que té comentat de d'Amsterdam, no? quan als anys 70 van decidir transformar, no era per millorar l'economia, no, no era perquè més turistes hi anessin. Amsterdam ara hi va, més turistes hi ha millorat l'economia, però perquè ells van adaptar una ciutat pels seus habitants i van fer una, una ciutat atractiva. No? I aquella millora de la qualitat i dels serveis, lògicament els, ha, els hi ha repercutit en un augment de... Hi en un canvi en el seu, en el seu àmbit econòmic. No? Claro. Bueno, no eh, a Catalunya, broca... per exemple, en quan perseíem eh, amb, amb el cas de, amb l'exemple de Amsterdam que ells, com he comentat, doncs van fer aquesta transformació als anys 70 a partir del, del, de l'elevat nombre de, de morts no? per accident de trànsit a la ciutat. donc Catalunya, segons l'informe eurostat, és de nivell d'Europa, Uh, Catalunya està en la posició quarta de, de víctimes per accidents de trànsit de totes les regions d'Europa, analitza unes 300 regions d'Europa i Catalunya n'és una i està en la posició quarta val? la primera hi ha a Llombardia l'àrea de Milà i tots els voltants amb més víctimes i Catalunya és la quarta i en quant a víctimes vull, eh, diu ferits eh? i en quant a víctimes mortals estem en la posició 2. Eh, o sigui seguida del seent lombardia, Milà, que és en la posició primera en, en, en totes dues classificacions. És a dir, estem a la cua d'Europa en seguretat viària i, per tant, òbviament en qualitat de vida. No? Això cadascú de nosaltres, cada dia, quan ens desplacem i agafem el cotxe, no? perquè majoritàriament estem obligats, ja que no hi ha un sistema de transport públic competitiu, posem en risc la nostra vida i, i la dels cam més que estan circulant. I d'això penso que que no ens som suficientment conscients no quan parlo d'això per donna sempre em tremola la veu justament perquè ja mateix anys vaig patir un greu accident deànnzi no? i i per tant és algú òbviament que, que m'ha portat a, a la vocació aquesta de treballar i i, i dinvertir temps no perquè molt, molt, la major part ja no és treballar sinó que és ser fet d'acivista no per per canviar el model de mobilitat en el qual estem immersos. Mm.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 però d'aquells habitants. No? I crec que les ciutats i els pobles en... han uh, seguin aquesta línia de transformació. Sí, sí. Hi ha, hi ha un exemple tan clar que és l'Eixample de Barcelona, no? Només que el, els espais interiors d'aquests edificis quadriculats fossin espais verds, tots els veïns podrien tenir un espai comunitari, doncs, amb on no hi hagués trànsit i tinguessin doncs, els seus arbres. Però, clar, que s'hi ha construït a nivell particular des de gratxes i tot tipus de, de petites construccions que han, han inhabilitat a, a aquests quadradets interiors, no? que podrien ser doncs, petites illes, on viure d'una manera molt més agradable, perquè anar a l'Eixample és una cosa que a vegades un diu eh, i, i jo he viscut a Barcelona, però ja quan hi vivia no tenia com la gent podria estar fent un cafè amb una terrassa al costat d'un carrer amb tres carrils on hi ha tant de trànsit, no? Són coses que em fes. Sí, i això és un error de Rafale, no? Perquè, clar, a Barcelona l'Eixample és... és... Un pla inicial de delfons Salardà, que dir del fon Ceardà doncs eh, era l'enginyer català que va inventar doncs l'urbanisme com a matèria no i això també cal dir-ho és una persona catalana qui ja, qui va inventar la la planificació urbana doncs ell eh, va definir aquest aquest creixement de la ciutat per, per uns paràmetres de salut de sanitat no. Eh, lògicament la densitat era inferior a la, a la que actualment hi ha a Barcelona. Es van augmentant plantes, es van construir els patis que ell havia conservat com a espais verds, no? i per això tampoc s'ha complert aquell objectiu que ell tenia pre, eh, previst. Sí, sí. Um, una última qüestió, ara, sí, eh, Francesc. Digue'm el, alguna cosa que creus que és important que no t'hagi preguntat o que no hem comentat en relació a l'urbanisme o l'arquitectura com, com a cosa important en aquesta transició, en aquesta gran transició que, que estem fent per evitar doncs que l'escalfament del planeta eh, ens sucarrimi a tots eh, a, a les pròximes dècades i a les generacions futures. Uh. Sí, Bé, bueno, jo potser el que et diria és que arquitectura i urbanisme al final és la determinació de la nostra manera de viure, no? O, o condició de la nostra manera de viure, com, com li vulguis dir. Sois, va, va relacionat, no va, una cosa va lligada amb l'altra, no? Per tant, si hem de fer aquest gran esforç eh, per transformar la, el, el parc edificatori que tenim i si hem de fer aquest gran esforç per transformar l'espai urbà que ha de, de, òbviament, transformar el sistema de mobilitat, també hem de transformar el nostre estil de vida. És a dir, no podem continuar eh, amb allò quotidià que, que estem fent ara eh, si els paràmetres de, urbans i edificatoris canvien, no? Hem de canviar el nostre dia a dia, també. I això crec que no ho dic jo, vull dir, ho fa, ho, ho, em faig esment perquè em dius que, que, que m'has preguntat que era important que diguis ara per acabar, doncs crec que eh, és una cosa que molts de teòrics i científics hi estan advertint que haurem de canviar les nostres pautes de consum, les nostres pautes de, de mobilitat, eh, els nostres horaris, no? l'estil de vida. Molt bé, doncs amb aquest repte per endavant, m'acomiado Francesc Baquer Font, moltes gràcies per participar a l'Eco de la Vall i espero que puguem tenir altres ocasions per seguir parlant sobre coses tan interessants com més això, com l'arquitectura i l'urbanisme, que tenen doncs, una implicació tan directa en la nostra quotidianitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies i segurades per haver-me convidat.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 aquí a la sintonia del 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com això és l'eco de la vall i hem escoltat aquesta entrevista enregistrada ahir mateix, ahir dissabte 25 de setembre amb l'arquitecte olotí Francesc Baquer i Font i en aquesta segona hora doncs tornarem a posar aquella taula rodona que ja us vaig posar la setmana passada titulada Sobirania i presa de decisions al món rural que va fer el Festival d'Economia Social i Solidària Rural aquest agost a la Vall d'Envàs. Abans, prous vull en suggerint, us vull comentar molt breument tres articles que ha publicat el diari digital El Crític, que el podeu trobar a internet, i és el crític.cat perquè també s'ha sumat a la setmana de la mobilitat i us comento només breument tres articles que han publicat de diferents investigacions i reportatges un que ens pot interessar molt es titula quin és el futur de la mobilitat al món rural i ens parla de com és aquesta desigualtat en qüestions de mobilitat entre el món rural i les grans ciutats a Catalunya. Per exemple, la quota de desplaçaments amb transport públic és del 3% a les comarques gironines i inferior al 3% a l'Alt Pirineu. Això és perquè la gran majoria dels desplaçaments i dels serveis de transfert públic es troben doncs, aglutinats a l'àrea metropolitana, que és on, on hi ha més, més població. I, per tant, doncs, aquest reportatge del crític ens explica doncs, en detall com és aquesta desigualtat i, per exemple, doncs, les dificultats que a vegades hi ha per poder desplaçar-se doncs, a, a un hospital a, a segons quines comarques amb transport públic no? i amb les dificultats que hi ha. I, per tant, una cosa important a reivindicar en aquest programa d'avui, eh, com s'ha fet al llarg d'aquesta setmana de la mobilitat, és el transport públic, no fomentar el transport públic de la millor manera possible per articular doncs, les necessitats de, tota, de tot el territori, eh? no només de de les capitals. La Nela Saborit també en escriu un article, seguim el crític, i ens diu anar a peu en bici en transport col·lectiu i, finalment, els vehicles de combustió individuals. Aquest ha de ser l'ordre, o hauria de ser l'ordre, per planificar la mobilitat i no al revés. És a dir, que els vehicles individuals no poden ser la prioritat, com hem estat explicant aquí en el, en el programa. Tampoc s'ha d'oblidar el transport de mercaderies, perquè aquí és on, on podria col·lapsar les xarxes de, de distribució d'aliments, com, com podria passar o està passant a, a Gran Bretanya, a, no només degut al, al Brexit, sinó a altres motius macroeconòmics, i per tant no oblidem tampoc el transport de mercaderies, que també ha de ser sostenible i és un grandíssim repte perquè de moment els camions eh, no poden ser elèctrics. I també doncs, el que s'ha de fer és reduir doncs, aquests desplaçaments, eh, optimitzar doncs, els desplaçaments i, i prioritzar l'economia local, evidentment. Queden 18 minutets per arribar a les 7 de la tarda i avui tampoc podrem escoltar aquesta xerrada, aquest debat. No el podrem acabar tampoc avui. La, diumenge passat, la setmana passada, us vaig posar un fragment, avui us poso un altre fragment i ja, doncs com que se'ns eh, vénen les 7, eh, no podrem acabar-lo d'escoltar tampoc. Però, en fi, això està a les xarxes socials i qui vulgui escoltar-lo doncs, el podrà escoltar. Des d'aquí del programa, el que volíem fer doncs, és col·laborar doncs, amb que tingui la màxima difusió, no? perquè he vist que, que YouTube tenia molt poquetes reproduccions i, evidentment, a, a la Vall d'Envàs aquest agost doncs, tampoc va haver-hi eh, moltíssima gent que pogués escoltar aquestes interessants taules. Eh, no sempre es pot juntar a gent doncs, tan interessant i, per tant, doncs, encara que sigui eh, 15 minutets, doncs, podem escoltar una miqueta més d'aquesta taula, aquest debat del Festival de l'Economia Social i Solidària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 que les ciutats consumissin menys ja sigui perquè són menos i, i aquests els han anat por... o bé eh, perquè consumissin menys no? i necessitin menys de, del que oferim aquests, aquests espais eh, rurals és evident que a nivell d'alimentació eh, hi ha un problema no? a Catalunya tenim una dependència del 70% d'aliments que venen de fora per completar tot el que és la, la, la diversitat de, de dieta i que només som capaços de generar el 30% de la totalitat d'aliments que necessitem en canvi per càpita estem generant milions de quilos de poques coses, no? de tocinos de cereal de, uh, i d'alguna fruita a la zona de Lleida uh, i ja està no? llavors fem molt poques coses amb molta quantitat però no fem tot el que necessitem no? uh, és evident que si això no ho canviem el uh, dia que aquests fluxes que permeten l'arribada d'aquest 70% que mos ve de fora uh, tindrem un problema greu de fet ja l'han començat a experimentar l'any 2008, no sé si ho recordareu, va haver una pujada molt forta del preu del petroli en pocs mesos, i al mes d'agost, eh, de, de, de ja fa doncs, 12 o 13 anys, el 2008, eh, los camioners no podien i no podien omplir els dipòsits de gasoil dels seus camions i no podien portar les coses a i avall i van anar a la vaga durant unes setmanes i a partir d'allò on es va començar a desabastir tot, es van desabastir tots els merques de l'Estat, Mercavalència, Merca Saragossa, Merca Barna, i aquests merques no van poder subministrar l'aliment, als mercats, als supermercats a les botigues, als restaurants i eh, fins i tot se doncs, va experimentar un, unes setmanes uns dies d'escassetat no? I, i fins i tot TV3 va obrir un telenotícies recordo, amb estanteries buides de supermercat no? i una cosa que la nostra generació no havíem vist mai bé, aquella vaga es va aturar perquè els preus van tornar a baixar del petroli tot, tot va tornar a la normalitat eh, però clar, si allò arriba a durar més dies per la, perquè aquest preu no baixa no, s'hauria quedat molt alt o hi ha un altre, un altre tipus d'interrupció que fotem no? els pobles més o menys podem subsistir però a les ciutats és bastant difícil perquè l'accés a l'aliment necessites d'un intermediari no? els pobles encara tens un or o tens eh, jo sé, per anar a caçar algun animal jo sé, dir, per, per sobreviure fem de tot eh? llavors eh, aquestes coses eh, s'han d'arreglar no? llavors aquí si no hi ha un, un cop d'efecte important eh, és, és complicat eh, o, o vindrà per la via brusca és a dir, quan hi haurà aquesta interrupció i llavors ja no ens quedarà més remei no?, que, que reequilibrem tot però amb molt poc espai de temps i el, possible, el, el que possiblement passi doncs, sigui tot molt caòtic eh, o ho podem fer d'una forma més o menys acompassada no?, i el que diem abans, no?, anar reequilibrant amb polítiques de, de, de retorn o de foment de l'activitat al món rural eh, de treure coses de la ciutat i, per altra banda, doncs, que hi hagi unes polítiques públiques eh, importants en aquest sentit, no? i, per exemple, només que la Generalitat de Catalunya eh, demà mateix eh, digués que tot l'aliment, eh, el menjar que suministra eh, via Generalitat de Catalunya, ja sigui directe o indirectament, perquè moltes coses estan subcontractades, però de la Generalitat de Catalunya depenen cada dia un milió d'àpats de, de tot el sistema públic, no? escoles, presons, hospitals, no? tot el que depèn de la Generalitat, eh, si d'un dia per l'altre diguéssim no? que tot aquest aliment ha de ser de quilòmetre zero eh, i ha de ser ecològic, vull dir, primer que ens fotrien un mal de cap perquè no, no, no podríem abastir tot això, però el, el potencial revolucionari que té això sobretot plegat eh, seria tan gran i això es pot fer i es pot fer amb eh, un termini relativament curt de temps i això empoderaria també les comunitats rurals per recuperar aquesta diversitat d'aliments que necessitem i, i que tothom n'essim fent, doncs, de les coses que que saben fer més o menys, no? doncs on hi ha gut cereal, doncs harien cereal, on hi ha gut fruita, fruita, on hi ha hagut fruit sec, fruit sec, etc, etc, però falta aquesta dimensió de, de, de problema gran que, ten, que tenim i que tindrem els propers anys de, de, de canvi estructural del sistema per un tema energètic, per un tema climàtic, per una diversitat de temps, però fonamentalment aquests dos i, i i ant el que està passant és el contrari no? i que qui està subministrant aquests aliments són grans corporacions no? diners que venen de fons d'inversió que compren grans hectàrees no? i ho posen a regadiu i intensificació com diu la Martina no? contaminant etc etc explotant mà d'obra no? com veiem cada temporada de fruita doncs, a, a, a la zona de ponent etc etc i això diguésim per si és insostenible. No? Eh, des de baix podem anar fent coses sí, perquè doncs, ja com més coses fem des de baix des d'allà de ja, o des de fa molt temps cap aquí doncs, més preparades estirem a l'entorn rural per fer front amb aquest canvi de paradigma que ja estem vivint. No? I amb el tema energètic una mica el mateix, eh, el que s'està plantejant ara, com he dit abans, és una colonització d'energies verdes d'aquests entorns rurals, ja siguin plaques o molins perquè subministrin els espais urbans no? tots aquests grans projectes que eren veiem que apareixen eòlics, fotovoltaics, sempre van acompanyats de línies d'alta tensió perquè evidentment és una energia que no es, no es consumeix en aquests territoris no? i sinó que es porta als espais urbans. Bueno, per canviar això, s'ha de fer que els espais urbans se facin càrrec de la part que puguin no? d'autobastiment i si tenen algun excedent que aquest pugui ser subministrat efectivament no? per entorn rural segurament o, o menys densos des del punt de vista urbà, que puguin eh, fer algun excedent no? i el puguin transferir a aquestes eh, comunitats urbanes però des d'una posició de justícia no? i d'equilibri i de cooperació i no de dominació de, de... jo, el si sistema urbà necessito tanta energia eh, ara com que es porta el tema renovables perquè no en pot ser cap altre eh, doncs, bueno, anem a buscar el terreno més barat on hi hagi menys gent, a ficar el màxim número d'instal·lacions possibles, ja ficarem les línies per portar-ho cap aquí i jo ja hi fa la transició Home, doncs no, primer hauríem de començar això, els sistemes urbans, si es poden fer un 30%, un 40%, un 50% amb, amb autoabastiment doncs això eh, ho haurien de fer i l'excedent, doncs recuperar aquests sistemes que diem no? d'aportació de, de, de de, del dèficit que puguin tindre els sistemes urbans des del món rural però fet per a aquestes comunitats rurals perquè faríem un sistema molt més just, no? amb uns impactes molt més distribuïts i, i amb uns beneficis molt més grans per a aquestes comunitats locals, no? Ara mateix, amb això acaba eh? una gran central eòlica a Catalunya, de les que tenim sobretot per allàig al sud del principat, als municipis on estan instal·lades els hi paguen un 3,4% de la facturació de més, no? I, I pot ser que sigui molt per a aquest municipi, perquè si tenia 100.000 euros o 200.000 euros de pressupost, ara en té 3 o 400.000, però bueno, 3 o 400.000 tampoc pot ser massa cosa més que que aguantar el poble, no? I, I que no caigui. No pot ser massa cosa més. En canvi, si aquests pobles, eh, i no només del sud, sinó de tot arreu del Principat, poguessin primer de tot també generar propi, eh, cobrir la nostra pròpia demanda energètica i fer fins i tot un excedent per portar les, els espais urbans eh, propers eh, i ho féssim nosaltres des d'aquestes comunitats locals, doncs l'aprofitament eh, seria molt més gran. Primer que tindríem menys impacte, perquè amb menys artefactes tindríem eh, més benefici i podem trobar casos no, d'espais de, de, de d'Europa, d'Alemanya i Dinamarca, que van fer una aposta molt gran també des de les polítiques públiques per fomentar aquest model distribuït, més just, en la qual doncs, ara mateix a Alemanya el 50% de totes les renovables estan en mans de la ciutadania, de les comunitats locals, urbanes i, i rurals, i que possibilitem casos d'èxit com un municipi de 2.500 habitants, per tant entraríem al perfil d'espai de, de, rural, que genera 5 vegades més l'energia que necessita amb un projecte comunitari de tot el municipi, Fe a base de 11 molins, 5 megawatts de plaques fotovolàniques sobretaladedes, una petita hidroelèctrica. I amb aquest excedent, no, aquestes quatre parts que els hi sobra d'energia que injecten a la xarxa de distribució i la venen, per tant fan un negoci ui, com si treballessin la terra, però també en aquest cas també fan energia, el municipi ingressa 4 milions d'euros a l'any d' eh, doncs és molt més just d'aquesta manera abans que s'ho quedi no una gran multinacional que és el que està passant ara donc si ho podem fer que siguin les comunitats locals les que ho aprofitin no cal que totes tinguem 4 milions d'euros a l'any eh, però també és que fessim un o un i mig no explotant un recurs que tenim amb un sistema molt més just molt més capi·lar doncs anirien les coses molt millor no? per tant Eh, avui en dia tenim la, la, la tecnologia, tenim el coneixement, sabem els problemes que tenim i el que cal és, és afrontar aquestes realitats i reptes sobretot energètics i alimentaris, que són aquells bàsics eh, per a la vida, que necessitem cada dia, tot l'altre doncs, ja anem fent com puguem, però aquestes dues coses haurien de ser estratègiques, i, i, i no tenim massa temps tampoc, no? perquè és a dir tot, tot apunta no? que cada vegada tindrem això, menys disponibilitat d'energia, ja ho estem veient estem consumint menys energia que fa 10 o 15 anys eh, en temps doncs, aquests pandèmics doncs, eh, tenim tots, tots aquests problemes no? d'abastiment no? quan se va a tanca tot és a dir, tot, tenim una sèrie de problemes canvi climàtic, etc. etc. i, i ho posem ja o anirem tard i farem de forma desordenada i bastant caòtica No podries també Doncs ets eh, de posar l'estop d'aquest àudio que he editat del Festival de l'Economia Social i Solidària Rural que es va celebrar a la Vall d'Envàs aquest mes d'agost. Escoltàvem el geògraf Sergi Saladí que ens comentava totes aquestes coses tan importants per no despistar-nos i centrar-nos en el que és important en aquests moments. I, per tant, doncs, fins aquí el programa d'avui. Si vols participar a l'Eco de la Vall, compartir alguna activitat o fer qualsevol comentari, pots escriure al el correu electrònic ecodelavall.com ecodelavall L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. I el proper diumenge, que serà el primer diumenge del mes d'octubre, tornarem amb un nou programa. Espero que em vulguis acompanyar a partir de les 5 de la tarda en un programa que, en principi, si tot va bé, doncs parlarem de l'espai natural protegit del riu Brugent. Només abans d'acomiadar-me, recordar que també teniu un podcast on podeu recuperar tots els programes a la carta. Tots els programes de la primera, la segona i d'aquesta tercera temporada a ecodelabai.org. Ecodelabai.org. Dit això, m'acomiado ja fins al proper diumenge. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Fins aviat!